знає хліба, а тільки м'ясо, а й Мандроють, переганяючи з місця на місце свої стада Буджацька, Едікайська і Джамбулуйокська орди під проводом йомаханів, а їхні ашуги співають тужні белини-джири про Шамські степи біля Нерчинська, куди колись повинні повернутися ногаї бо так записано в заповіті Чингисхана, «Нагаєві байдуже, хто в Криму при владі, йому все одно, який володар, і за що накаже воювати». Міцно засів у горах Чабан і Вуглероб омусульманений грек, генуезець, год, котрий шанує древні християнські свята як реліквії своєї власної історії. Йому нема діла до всього світу, аби тільки ніхто не зазіхав на його яйли, чаїри і жінок. Чаїри – полонини і поляни. Молодей, ще неситий Крим лежить розділений глибокою тріщиною в землі над Чруксу, заселений людьми, які вважають своєю батьківщиною інші краї. Та варто клинути, клич за віру, як монголи-ногаї і християни-тати, не задумуючись над тим, хто кличе до боротьби, стають враз. Фанатичними лицарями пророка Магомета брещать мечі, пламеніють очі, які ніколи не зайдуть сльозою, побачивши кров, серця, жадають жертвоприношення во ім'я закону, що часто стає. Беззаконням. пропадають мрійливість ногая І замкнені стата Пастухи стають воїнами Готовими робити все, що їм накажуть Оббивати, палити, нищити Аби тільки за віру, в який ніхто ніколи не сумнівається Пісню тоді заміняє войовничий крик Вільнодумство, сліпа покора Волельобність, поштивість і страх, доброту. Крим молодий, в ньому нортує ще неусвідомлена жадоба волі і беззастережна віра вождям. Кримчак ще не назвав себе татарином та вже в легенди й пісні Перевів своє минуле. Він ще не розжирів, ще чуже йому почуття ситого вдоволення. Дайте йому вождя, і він здивує світ, а потім сам дивуватись буде, як героїчно будував колись для себе свою державу і свою неволю. Чей ж уміє сьогодні ставати грізним на чуженецький поклик султана? Дайте вождя, я ваш вождь, гляньте на вершника, що стоїть на скелі, топкає, піді мною. Необ'їжджений кінь, мені тридцять шість літ, я іслам Гірей, вчорашній полонянин польського короля, нині калга у слабкосилого брата Багадир Гірея, завтра хан. Слухайте мене, ногаї і тати, ніхто інший, а я розірву турецький ланцюг, щоб сотав Крим» від байдарських воріт до кафи і поставлю вас на таку висоту, до якої підводитимуть голови народи світ. Я правнук Тамерлана. Іслам герей повернув ковзнув і повільно почав спускатися понад Орвищем, вирізблюючись у світлі призахідного сонця дивним тумсамотно. Ковзнув поглядом по долині Греки зачиняли крак. Галасували вірмени в своєму кварталі, татари вклякли на вулицях до молитви. Темніли зелені дахи палацу, і тихо було в ханському домі. Певно, хан молиться або складає вірші про солов'я, закоханого в троянду. Такі хвилини мовчить сторожа, і мов тихо ходять по майдану ханські гвардійці. Сеймен, мене ханські стрільці, татарські яничари. Злісно зареготав іслам, аж кінь скарапундився, стримав його водилами, здиблюючи на задні ноги. Ахнули люди внизу, що це за безумець, хоче через провалля перескочити на ханське подвір'я. Вершник скрутив уліво, і ще не час і швидко зник за горою, пускаючись до циганського передмістя Салачика. Від Салачика тягнулося вгори вузьким коридором повз північний зріс фортеці Чофут-Кале у щелина Ашлама-Дере. Вхід в ущелину загородив літній палац хана Ашлама-Сарай, весь захований в садах, а поруч, Приплюснулась до самої землі духовна школа Зенджливе Медресе. Тут колись учився іслам Герей. У цій школі почалась його наука. Вайвай, -вай, коли б то було. Над брамою Медресе, пам'ятає висів дугою ланцюг зенджир, хто заходив у браму, мусив згинатися, щоб не вдаритися головою об нього згинатися перед маєстатом науки і релігії і нагадував о той ланцюг весь час, що ти малий і мізерний перед мудрістю твоїх предків. У зинджерли медресе іслама вчили ненавидіти невірних, і він палав бажанням спробувати крицю своєї корабели на геурських головах покуштувати зрештою волі. Під бурштином на Покутському шляху вперше вічна вещь віч, стрівся з козацтвом. Скресала шабля ханича з шаблею гетьмана Грецько-Чорного. Примітка. Гетьман Грицько чорний розгромив татар під Бурштином у 1629 році. Ув'яла рука. Схопили чубаті бузовіри юного іслам герея Тож у інших школах продовжувалась ісламова наука. Козаки передали його полякам, щоб він цілих сім років, чекаючи викупу, навчався при Варшавському дворі європейської витонченості і дипломатії. Чи що треба жаліти за тими руками? Шугали, правда, війни над Європою, а зміцніли руки... Просили меча. По ночах снилися окульбачені коні і степ, що хвилювався тирсою, і брязкіт бою будив його посеред ночі. Не було коней, не було зброї, залишалися самі думки і злоба. Довкола нависніє хай то козак, хай лях, а чи француз, усі вони запеклі вороги мусульман. Турків, татар, арабів. Якби воля і сила рубав би їх усіх підряд і залишив би після себе гори голів, як це робив цим. Але якось загомоніли у Варшаві.